Вона знайшла сходи в глибині будівлі, за дверима з табличкою «Службовий вхід». Вступивши на бежевий килим з рафії і рушивши до них, Нора помітила просто біля сходів афішу. Того, чого вчаться в темряві. Одного з її улюблених фільмів з Райном Бейлі, який вони разом дивилися в Бетфорді в кінотеатрі Одеон. А ще маленьку фотографію на симпатичному підвіконні. То була їхня весільна фотографія. Чорнобіла репортажного стилю. Вони виходили з церкви під дощ із конфеті. Обличчя було складно розгледіти, але обої сміялись, і сміх був спільний. І вигляд у пари був настільки можна бачити з фотографії закоханий. Вона пригадала, як мати говорила їй про Дена. «Він хороший, тобі так пощастило, тримайся за нього». Вона побачила й свого брата Джо з поголеною головою і справді щасливого. У руці – келих шампанського, поряд – герой його короткого і катастрофічного роману «Банкір Льюїс. Були там і Ізі, і Раві, більше схожі на бухгалтера, ніж на ударника, а поряд з ним – незнайома Норі, жінка в окулярах. Поки Ден був у туалеті, Нора розвідала, де спальня. При тому, що в них в якісь фінансові проблеми, нервова майбутня зустріч із банкірами про це свідчила. Кімната була обставлена дорого. Красиві жалюзі. Широке, зручне на вигляд ліжко. Ковдра свіжа, білосніжна. З обох боків ліжка були книжки. У справжньому житті – Ось уже півроку в неї біля ліжка не було жодних книжок. Вона півроку нічого не читала. Мабуть, у цьому житті їй легше зосереджуватися. Нора взяла одну з книжок – «Медитацію для початківців». Під нею виявилася біографія її улюбленого філософа Генрі Девіда Торо. На деновій тумбочці теж лежали книжки. Остання на її пам'яті книжка, яку він читав, «Була маленький велетень» – біографія Тулуз Лотрека. У цьому житті він читав бізнесову книжку «Герой з нуля» – «Як підкорити успіх у роботі, розвагах і житті». А також останнє видання «Як тримати гарний пап». Нора почувалася у своєму тілі по-іншому – трохи здоровіша, сильніша, але напружена. Торкнулася живота і зрозуміла, що в цьому житті значно більше качала прес. Волосся теж ніби інше. Важкий чубчик, а позаду, за відчуттями, воно було довше, ніж раніше. У голові все трохи гойдалося Напевне, вона випила щонайменше два келихи вина. Цієї миті вона почула, як у туалеті спускають воду. Потім звук полоскання рота. Дещо гучніший, ніж треба. «Ти як у порядку?» – спитав Ден, заходячи до спальні. Нора зрозуміла. В нього голос став інакший. Якийсь більш порожній. Голодніший. Може це втома. Може стрес. Може пиво. Може шлюб. Може річ узагалі у чомусь іншому. Норі важко було пригадати, який голос у нього був раніше. Який саме. Але така вже природа пам'яті. В університеті вона писала есе під сухою назвою «Принципи Гопсівської пам'яті та уяви». Томас Гопс сприймав пам'ять і уяву як практично те саме. І відтоді Нора виявила, що ніколи повністю не покладалася на пам'ять. За вікном ліхтар кидав жовте світло на спроможнілу сільську дорогу. «Норо, ти якось дивно поводишся. Чому ти стала і стоїш серед кімнати? Спати зібралася чи займаєшся якоюсь стоячою медитацією?» Він засміявся. Йому це здавалося кумедним. Ден підійшов до вікна і засунув штори. Потім зняв джинси і повісив на спинку стільця. Нора уважно подивилася на нього і намагалася відчути те тяжіння, яке колись так глибоко відчувала. Для цього, як виявилося, було потрібно просто геркулесове зусилля. Нора на таке не очікувала. Кожне життя могло б завершитися в нескінченну кількість способів. Ден упав на ліжко, як кит в океан. Узяв книжку гроз нуля». Спробував зосередитися. Поклав. Узяв ноутбук, який теж був біля ліжка, і встромив у вухо навушник. Мабуть, зібрався слухати подкаст. Я тут про дещо думав. Норі стало не по собі. У неї було якесь половинчасте відчуття. Вона пригадала слова місіс Елм про те, що розчарування в цьому житті приведе її назад до бібліотеки. Нора відчула, що це аж надто дивно – лізти в ліжко до чоловіка, якого ось уже два роки не бачила. Вона примітила електронний будильник. Він показував 23 хвилини на першу. Ден, не виймаючи з вуха навушника, знову поглянув на неї. «Ну добре, слухай, якщо ти сьогодні не хочеш робити дитину, то просто скажи, добре?» «Що?» Я до того, що нам до твоєї наступної овуляції треба буде місяць чекати. Ми намагаємося зачати дитину? Я хочу дитину? Норо, що з тобою? Чому ти сьогодні така дивна? Вона роззулася. Та ні. Раптом до неї прийшов спогад, пов'язаний із деновою футболкою зі щелепами. Мелодія, а саме прекрасне небо. Того дня, коли вона купила денові ту футболку, вона зіграла йому пісню, яку склала для лабіринтів «Прекрасне небо». На думку Нори, то була найкраща з написаних нею пісень. І ще «Весела», яка відображувала її тодішній оптимізм.